بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سید الخلق محمد و الی و بارک و سلم دا ټولو خلکو خی... ملګرو په خدمت کې دا عرض دی چې زموږ تمام ویډیوګان تاسو خپل باندې مارئ او دا نور ملګرو فرېخا خام ها شير کړئ او کم ملګری چې کوم عوام حضرات نو دا داد دا علمی درس او تدریس سره تعلق ساتي دا هی په خدمت کې دا عرض وکړم چې د دی. دینه پوره پیدن ش حاصل وای نو که کم څنګه خپل طرف نه دا شعر کوي چې د نور ملګرو ته ملاويږي باغی ته پیدا حاصل زمون زموږ ټول به اجر او ثوابي الله تعالی دې زموږ د ساي خپل دربار کې قبول کړي او زموږ دې کړه او د دې کوشش نه دلته موږ ته ټول ملګرو ته پیدا ورسيږي امين ولن تمستو غنۃ دارین می یده الا استلمت الندام من خیر مستلمی دا قصیده بورده شورو ده او دا قصیده بورده پینزم پسل لی او معجزات د نبی علیہ السلام اغا ذکر کی او دا اول نا تردیج پوری تردیب پلی سره دا اکسی نمبر اغا بیت د دا دی بیت تمہید دا دی جنی مصنف رحمه اللہ دل خپل حفاظت ذکر کی چې ما د دنیا او د آخرت نفع د نبی صلی الله علیه و سلم د ذات په توفیل باندې هغه مونډلې ده دیو چې ما دا هغه د ذات په توفیله وغوسینه چې دا څه سوال کړی د دنیا او د آخرت د نفع نو هغه سوال ما مونډلې ولل تمستو ما ند غختل غنت دارینه سو نه فو قاعده د دارین او دنیا د اخرت میله د ذات نبیل اسلام الا استلمتم ندام اگر ما موندل دا اعطوان ندام انا من خير مستلمي د غور زید عطوان د غور زید د عطوان ولستلمت او د دې بیت د ماقبل سره اغه ربط واضح چې جمعخه د نبی له سلام د حفاظت ذکر وشو نو دل د مسن ابراهیم رحمه الله دخل ځان په دواړو جهان جهانونو کې د حفاظت اغاز کړی ولن ولل تمسو التماس التمسى التمسو التماس, التماس, التماس. باب افتعال دی ولن تمسو التمستو دا د متکلم صغه ده او التماس دې تو ملکي کې چې سړي د اوچانه سوالو التماس په اړه کې استعمالي چې یو کس لري د بل ملګر نه غواړي غینات دارینه غینا بنیازه تو ملکي کې غینام مالدار ته ملکي دلته مراد نفع امالدار زکه چې دا بنیازي دې بل چا نه نو غینت دارین غینا دل تا پمانا دا نفی او دا فیده سر رازی اد دارین چی دے ندل ته دا که دارین تصنیه دا دنیا آخرت ته موراد دی او می یدیه دل د ذکر دا جوز دی موراد تا کل دی زاد دنبی علیہ السلام تا سلام آغا موراد دی نو غینت دارین می یدیه یعنی دارین او کما آغا سفیده گوختلا نو نو no, بل کفایت فی دنیا و بالسلامه فی الاخره و دنیا کی میکفایت وختل دے زمانہ پر اللہ کافی او اخرت کی سلامتی د خپل زنه وختل دا الا استلمت النداء دا الا جدی حرف یام دی عادت ته حسر نه دی دا پد حسر راضی مخ کی ما ند وختل سو نه پ او دا رنگی فیدا د دنیا د ذات د نبيله سرت سلام مگر الا استلم تو مگر ما اغا موندل دا الا مگر موندل می دا نو الا است استلم تو اس اس طلما یستلمو استلام دا پمانه د موندل سره نیول سره راضی استلم ان دا پمانه د عطوا او سړی غواړی او د ت خپله غښتنه وور چې دیته نهندا من خیر مست د مستلیمون چې دی دا, دا د باب استیلاام چې دی دا د هغ نه د اسمفال چې غ د مستلیمون په معه ده ورکون ک سره نو خیر ما چې غښن کړ د مخپله غښتنه او اتوا موندې ده د داسې ځ نه چې غ غړه د ورکون کو نه دی وللتمسط وللتمسط دال نافي التمسط فعل دي تو بقي فعل غنا الدارين چدي نو دا مزا مضاف مفول دو التمسطودي او من چدي دا من دا جار دي يدي مجرور دي جار مجرور متعلق بالتمسط بس پہل پائل جملہ پہریتا پہل پائل موفول جراذ رائےو ذی جملہ پہلی الا حرف ایجاب ده اداد تحسر نده استلم تو بیا پیل پایل ده نده مفهول ده من خیر من چه ده ده جار ده او خیر مستنی من مزا مدافع لیه مجرور ده او جار مجرور چه ده نده د استلم ده بس مطالق ده نده پیل پایل او مفهول چه رایه وزشن ده چول جمله دا حال ده ده اغطا ده متکلم نه پا ایل تا مستو که ده نو اغا تو دا فائل جدا اغازو الحال دی دا دویم بیت دا طول جملولا حال دی دا دی بیت ترکیب شو ما نبیعو غوره ولل تمستو ما ندی گوختلی غینت نه سنف و قیده دنیا می دیهی دا زادت نبی علی السلام و نه الا سلامتو ندام اگر ما مندلی دا اغا من خیر مستنیمی دا غور د ورکون کنام لا تنكر الوحي من رؤياه ان له قلبا اذا نامت العينان لم ينم لم ينم دا بحث نمبر 2 او دلت کی د نبی علیہ السلام تعلق مع اللہ ذکرتی او توجود نبی علیہ السلام الله جل شانه تر تب ار حالت او دند کی مصنب رحم الله وج اے مخاطبه ته نبی علیہ السلام اغوا اغته په خوب ګناغ لید نو پهغې بانددي تو انکار کار م کووه د هغ نه ان کار م کووه لکه نولی سرسلام د سلام له داسلوورکي دی چې کله د نوویللی سراب د اسلام ستر کې مباره کې شي نو دازلب بیا هم می خپاتې دازلب بیا هم می خاتې نوویل اسلام سر ده کېږي خولو هغه نه وود کېږي او درا سر کې دد وجهاتو چېی یو سر لکه یو سړی ود نو دو دوواې دو په خت کې خولوو د دو ټول اعزا چې دینه معطل شي او, او دا ودوال یې نیم مرګ دي نو د والد په خوب کې او خبر راشه داغه ما څنګه اعتبار کولیش نو دلته کې مصنف رحم الله وایي چې اې مخاطب دغه وهم داستاز لته ناراضي او تد انکار اونې کې د اغه وحینه چې په خوب کې راغله ده زکه چې د نبی له سلام الله مبارک زلمه مبارک دي اگر جس طرح کی پھٹی خزل بیاہم حاضری لاتن کرل وحیا تو اے مخاطب انکار مو کوادہ اغوخنا من رؤیاہو دا من پمانه د پیسر دی پیر رؤیاہو چ په خوب کراغ لید ولی ان له بشک شدا نبی علیہ السلام د پاره قلب انداز زل دی خاصه عظیم زل دی تنوین پکې پا د پاره تعظیم دی اذا نامت العینان جکلستر یودشی لم ینیینو دا د لو نو د کې دا خو بیا هم بدار لا تون ک ان کاره یون ک کار بافال دی او تون کرو دا د واحد مذکر مخاطب سیه او انکار کار بافال کې خاصیت د دا, دا, دا, دا, دا معدی استعمال ان انکار دا نه چې د بل د خبرې نه د مخاطب نه داغه خبر انکار اوغنه منل الوهیه واحد گمدی اوحی دا مختلف اقسان او مانو باندرازی مختلف مانو باندرازی دلته کیله وحی ماندا یعنی ا الله تعالی په خپل پیغمبر باندې بذرین یو فرشته راځي کې دي دا بعض اقدا نبی علیہ السلام سلام معنی پر وی هراغ لیتا بعد آغا تا دو دوال کے نبی علیہ السلام سلام جلت اللہ تعالیٰ علقا کردیا مر رؤیا ہو من دا پمانا دا پی سر دا فی رؤیا ہو رؤیاں دا خوب تبیلی کی گئی رؤیاں دا خوب تبیلی کی گئی وہی منور من ماناکانی جنگو یہ نورشتر جن آقا امیاد ساتھل پکا دیا و پمانا اشارے سرہم راجی رسالت سرہم راجی الہام سرہم راجی پوچی دا کلام سره هم راضي او عام مانجه کمد نه غدا د چ الله تعالی تر اف نه علوم دو پیغمبرانو باندې دا غي القاء دا غي د یو فرشتي په زریه باندې نزول د ته وحي وي من رؤياه من په مان پی سره دا خوب تبلیکيږي خو د من نبی له سلام تعالج دي د پو خوب اپنی آن اپنی آن دا خو مختلف اقسام دي اغه خوونه چې اگر رشتي نه بدره قسم دیو تبشیر پاکي الله تعالی بشارت ورکي چاته دیو رات دن کې واقعاتو دو خوالي تحذير دي پاکي الله تعالی دو سړي په یو ګناه کې افتي پاکي الله تعالی دی يري دا غي د عذاب نه دا غي د انجم او بل الهام دي چې الله تعالی د یو چا ځلتا یو نه خبر را در وګ جون خو مون چدي نو اغم بدره قسم دي يو رؤيعه هم دا اغدي چې وسړي په ويخ باندې وسړي ويخت او د ذلت یو خیال راغی یو خیال راغی یو وسوسه ران بل رؤيعه علهت رؤيعه علت يا رؤيعه العلت دا هغه مون ته ملي کیږي چې په بيمارې حالت کې اغ سړي وي او بل رؤيعه شيطان دي مدعاږي شیطاني خوبونه دي دل دکید نبی له سلام خوب مراد ده نبی له سلام خوب جدي دا وحی اې کی پایږي او سوسبل سن شي د اوس د عام اممتی جدي داغه خوب کې مختلف احتمالات کی دي داغه مختلف تعبیرات راوته نشي خدای نبی له سلام تو سلام په کې دا احتمالات نشته زکه نبی له سلام ظلم مبارک کید نه هغه د کیګ نه پایمان دي نعود بالله <سؤال> غفلت ناراضی ان له بشکد د بارھوں د نبی صلی الله علیه و سلم تراضی او دا ان له دا جمله دا علت تنه دا علت انکار ما کوو بل انکار نکوم مزدا ان له دا علت تماقبل شو ان له قلبا قلبا دا قلبا چې دی ذلت وملکیږي اغه سنوبری ټوټه د انسان په بدن کې چه ده طول بدن انحصار ظاهری باطنی اون په دبانده دی کدا صلاحیت پکیو یعنی خو بنابرو نکروحانی ترکیس رخو نا انسان بروحانی ترکیس رکیس رکی او کو ظاہری لحاظ رخو نا ظاہری سر بٹی کی نامت ازا چی دی نا ضرب تی پمانا دا شرط تی کو غیر جازم دی نامت دا پیل دی نام یا نامو ناماینم نوم نوومت د سر کې نو نومت و متحرک مکه م فتحه ده قالبا کانن دوجنه طالب بدل شوی نامت جوړ شوی دی ال عینان ولا او لم ینمجری نو داینم دا ناماینا مون دا نام ینو لک لم ینم ناماینام ینامو د سر کې ینو مون نام ینامو یا ینو امودی بیا وو حرکت ماکبت نکل شویدی یا نامو دیجور شویدی بیاد جگہ اللم جازم دا حیم شل خریلی جزا مرکو نو اجتماع ساکینین دلونو تنوین رالا نو اجتماع ساکینین رالا دا علیپو دا میمو نو دا علیپو گردیو لم یا نم تیباد شویدی نو دا لم یا نم شویدی ترکیب بزیداشی جی لا تنکیر الوحیہ لا تنکیر الوحیہ دا لا حرپی نپی دی تنکیر اغا پیل دی الوحیہ دا مفعول دی تنکیر کی ضمیر دی اغا فعیل دی او من رؤیا ہو دا جار مجلوم تالی تر پیل پسی دی بیادل دی که دا او ان حرپ از خلو مشبب پیل دی او لهو دا خبر مقدم دی دا, دا, دا یاد ساتھ ظرف راشی مقدم نو اغا اول راشی یا دا عامل نو راشی مخی یعنی عامل ناکه قدل تاکی وست دا حروب مشابه نه نراغلی دی یا دا جملی پاولی کې ظرف راشی یعنی جار مجرور راشی دا خبر مقدم جونگی پارزی کې او قلبن جدین دا اسم مؤخر دی او اذا نامتو دا اذا جدین دا زرف تی بل معنی دا شرط نامت پیل دی <العينان> دا جملہ فیلیا جملے پیلیا <العین> دا مضافر نہیں دی دی ازا دا, دا پار جولی کی ذکر جدا ازا جدی دا ذرف دی او دا, دا ما ماباد, ماباد پا او دا ازا جدی دا په مخل دا نسب, نسب کے لی بیا بر ذرفیتو او مطالق دی دا دا لم ینم بسی او دا لم ینم چدی نو دا, دا جواب, جواب شرط غیر جازمو اذا نامت نعینان دا, دا شرطو نو لم ینم yeah جکم دی جواب شرط شو او دا طول جنلا دا قلبن نا نابند نابند نبی نبی تنکار ما دا پر نبیع سپت جولی گی لاتون کلی الواحی تینکار مکو دا, دا واحینا مر رویاهو چی اغر وحی راگنی په خوب دا نبیع الاسلام کی ولی ان لہو بیشکا نبیع الاسلام دا پر ازول دی داست اذا نامت نعینان چه کلا سترگی اغودیشی لم یا نم دا زلج دے اغنودی کی گی فداکا حین بلوغی من نبوتی ہی فلیسی یون کرو حال محتلیمی دا ترینسی نمبر بیت او دا جواب دے دے اعتراض او اعتراض دا را تو چه د نبوت نه مخه خوبونه دی وم وخت او ګرځي چې د نبی له سلام تعالی نبوت نو ملوشه او مخه کم خوبونه هغه دې وحشي کنه دل جواب کی چې نا نبوت سلسله چې دا دا د یعنی د نبوت چې خوبونه دا نبوت نه حسابي او دا وه نه حسابي نه هغه دا هغه وخت نبوت کم وه نه نبوت ملوشه وي نه ځي نه پضاکا دا واحد خوب چې وا حين من نبوته دا په وخت رسیدلو کې دي زمانه د نبوت ته چې اغا 40 سالو عمر دي پزاګه دا واحد خوب چې وا دا په وخت رسیدلو کې ده كمخه من نبوته زمانه د نبوت ته چې سلوخ قال دي پلیس یون کرو فيه نه دي چې انکار کولې شي په ده زمانه کې حال و د حال د خوب لی دون که نا چه کلا زمانه نبوت شروع شی نو پا ده وقتی بیا داسې شی زمانه دا ده چې که یو پیغمبر خوب بینی نو ده آغیه نسوک انکار بیا نه شي ولی پا زا که ده فال چه ده نو ده تبصیلیه ده ده ما قبل چکم جواب اعتراض نه د جواب کې را او یا استاف ده او ځکه دا انشاره د م ده را او ک دینو دی نو دا خر په کتاب او سره راغلی دي ح نه بلوغین بلو پهه د رسلو سره بالاغه یيب لوغونه دي پهه د رسدل او بلوغ عام لغت کېویل کېږې دی ته چې انسان دا اغا حد دا امر تاو رسی گی چی دید شریعت دا احکام پابند شی دل تا بمانا دا دل و من نبوتی هی نبوت دا د انا دی نبا اولی گی خبر تا نبوت تم نبوت زکر اولی گی چی پا دیکھے پیغمبرن علیہ السلام کی اغا دا اللہ تلا ترب نخبرون روڑی او قوم تے بیانیں پلیسیون کرو پلیسا دا, دا پادل دا استنابیه دا او دا لیسه چی دی نو دا پیلناکس ندی او یون کرو چی دی یون کرو دا خبر دا لیسه خبر مقدم دی او حال و محتلی دا اسم مؤخر دا لیسه دی یون کرو دا سی غد مجمول دا او حال و دا مزا مزا فلیهی اسم مؤخر دا دا, دا لیسر دا پا پارا دی او یون کرو کی زمین دن اغنائی بی پائن دی او حالو دا حالت تبیل کی گی محتلیم دا دا احتنام ندی خوب لیدون کی تبیل کی گی نو فضا کا فضا کا اسم انشارہ مبتداش حینا بلوغن حینا بلوغن دا مزا مزافن لیهی دی او د من نبوت ای چی دی دا جار مجرور دا من نبوتی دا جار مجرور متعلق تی پا اغاصفت محضوبا پاسی نو تقدیر دا سی دی حینا بلوغی درجتی من نبوتی ہی. نو دا من نبوتی دا با درجتی دا سفت تا موصوب دا بلوغین دی او محضوب تین غیر بس متعلق تی نو دا جار مجرور بس صفت مسبوق تعلق شو او دا بلوغ درجه د نبوت هی دا بیا مضاف له هی د حینه لپاره د وحینه بلوغن اله اخیره چی د مفول بی هی دی او ضرب زمان دی متعلق دی د خبر محذوب پسې چې د دا لپاره خبر محضوب دی نو تقدیر د عبارت د تلکی بیا داسې وی ال وحی حاصل ځکه نو سموراد دی نو وحی مراد حین بلوغی پا لیسا یون کرو فا استنافید لیسا پیلے زفن ناکستی اسم و خبر گرد یون کرو فیهی یون کرو پیل مجہول دی زمیر پا کیا نای پھائل دی او فیهی پسی متعلق تینا دا جملے پیلی خبر مقدم شو او حال محترمین مضاب مضاب لیهی دا اسم مؤخر شو تبارک الله ما وحیم بمکتسب ولا نبی على غیب تبارک غلا غیبیم بیمتحیمی دا چورسی نمبر بیت تی او دا هم دا جواب دیده ایو سوال سوال دا جیده نبی علیہ السلام خوبون پر طول وقتونو کی ولی وحی نداد یعنی مخی منگ دا ہوئی جیده نبی علیہ السلام دا اگا خوبون چی کم دا نبود نروستو دی اگا وحی داد یا معترض اعتراض کو چرک دا مخی ولی بود د مخ کنا ولید نبی صلی وه نشکیدنی او د مخ کنا ولید پیغمبر نشی الله ما وحیم بمکتسب مکتسبین سمرا عظیم ذات او مجت الله تعالی د بندگان تبارک الله لید ذات تعالی ما وحیم بمکتسبین نا دا وحی بی مقتصب این که ده نو او تبارک چی دی دا جملا رازی دا پارا تعجب و دا خیرانتی دا خارک وولو نو تبارک اللہ سمر عظیم ذاتی ما وحیون ز... سمر عظیم ذاتی تبارک اللہ سمر عظیم ذاتی ما وحیون زو بدی یقین دا خبره کومه ما, ما وحيون چې وحی راتلله به موږ د سوین د چا د محنت نتیجه نه دا ولا نبي على غيبم بمتهمين او نائسو نبي په غيبو خبرون مان دي متهم ګرځې درې دي چې کل نبوت ملو شو دی او بیا هغه د غيبو خبرو نخول امت طويل دي پاغه مان دي اغه نبي دی غيبدار شي نه دي او نبود دا یو سلسله د جدا په قسم باندې شګټل کېزلي تبارک الله ثم اعظم ذات لوی ذات والده نو زوی په یقین سره دا خبره کوم چې ما وختم به مختسبین چې وحی راتل د چا د محنت او د قسم نتیجه نه دا ولا نبیون او نه د هیڅ یو نبی علی غیب په غیب باندې متهمین متهم, <متهم> گردی دلی <متهم> یعنی غیبدار گانا لیشی بی ندیسی و نبی <متهم> غیبدار گانا لیشی با غیبو باندی یا <متهم> دا غیبو با خبرونو باندی تبارک اللہو پیل پائن دي او ما وحیون دا ما حرپی نپی دا په معنی د لیسی دا ما اولا مشبہتین بلیسی جمونگ پا نخوا کیوا نو دا ما جی دا پا معنی دا لیسی نو وحیون دا اسم دا ما او ب مته سین چې دی نو د ضایده د مسب دا لبزن مجرور د بعد د ووجه خو په اعتبار د محل سره منصوب دی په اعتبار د محل سره منصوب دی ځکه دا د ما د پاه خبر دی دا خبر د ما دي. او والله نبيون دا استېدي لا بیا جګم دی هغه مشابه بل سردي نبیون دا اسم دلا دی. او علا غیبین من متحمی چیدی دا خبر دلیدی خود دل بیا بیادا سیده علا غیبین دا جار مجروم متعلق تر متهمون بسیدی او دا بادل تکی بیا زائد دا دا متحمین چیدی دم پا اعتبار د لپس سر مجرور دیو پا اعتبار دو محل سر منصوب دیزکتا دا دا, دا لادا پا خبر دی کم ابر اک وصیبن باللمس راحتو ہو و اطلقت اریبم من مربقه لممي دا 30 نمبر بیت او پدی کې مصنف رحمه الله د نبی له اسلام سلام د معجزات او د معجزي ذکر کې چې د نبی له اسلام د سلام په مسکول باندې ډیر مریضان هغه خشوي دي او ډیر محتاج خلکو حاجت مند خلکو د نبی له اسلام د سلام د غید محتاج د د رسین اخلاص شوی نو کم ابرات سمرہ ډیر کرتا یا تعداد د پاره دی نو کم ابرات فمس اكوولو راح دغه د ناس د نبیل سلام سلام بس نبیل سلام به پیداس مبارک راختو مریض به د خپل بیماری نه خشو و اطلقته دهم نه کم دلاند راضی او ډیر کرتا آزاد شوی دی کوله شوی دی عربن محتاجه من ربقت اللممی د اغرسه د محتاجه نه د اغرسه د محتاجه نه اغه خلاص شوی دی وتو فعل د نبیل سلام سلام لمم ویلکی دی در کی لوانتوبته نو خلاصې وی دي ډیر ګرتا اغه محتاج درسته د لوانتوبنه یعنی چې تبسه اړتیا جوړه اغه به خکیدو اغه به پوره کیدو د معوض بن عفرا برک الله راضیه او صحابی دي د بدر په غزا کې ابو جهل د لاس پرې او د الله زان سر په بل اس کې نور نبی الله اسلام تنا نبی اسلام سره یوځي کلاسي به راغ کو هغه لانس د دو بالکل روخ شو د اول په شانتي دغه یو زنانه و دا هغه یوځو دیوانه و نبی الله اسلام ته راوست نبی الله اسلام هغه د خپل سینې سر مبارک سره یوځي او نبی الله اسلام دوی او خرج اوزه بس وی د هغه معصوم د گیډه نه یو تور سپه وانتو وته بس, بس اغیسر اغیبیل کل صحیح شو دغه گرنگی امام کشیری آم رحمه اللہ زوی اغیر سخ بیمارو او طول دوایانی خلاس اکلی لیخو اس اغیر آثار رونواتو بیادر سوخ پس خوب بلیدو او پایگو تنویل صلی اللہ علیہ السلام پرمائی چتاو دا آیات و شفا نبولی بیخبر رہی اغیر شو روکا پدیسر بغش نو آیات و شفا چی دي د په قران کې شپق دي موازي دي چې آی کی ہدایتونه د شفاره غل دي هغه بیا هم مشهور دي هغه د هر مرض د پاره ډیر بهترین دوا دی دغه رنگ علی راته نو پستر وګپیو په هر مرزو بيماري نه خکې دي نبی الله اسلام والسلام ته شکایتونه نبی علیہ السلام والا پستر وګ باندې خپل لاس مبارک راخ کلو دا, دا علی راته نو سترګي خوشولي او بکر رازی رحم الله وی جیزا پا اسپا خان که دا ابو سر ناستو ما یو برا راغی او گوی جی ابو بکر بن علی چې ناغا بادشاہ گریب تار کو دیوی جی ما پا خوب کی بیا یو ورځ پس اولی دلو چی ما دا اوی لشو چی دا دعا دعا دا ابو بکر بن علی وی نو دیبا ازادش لا اله الا الله لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم لا الہ الا اللہ رب العظیم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم دعاد دعا دعا دعا مصبتون وليكي ديا فهر مصبت كي اغا مصبت أساني ألا تلا مشكل أساني ابرا أتو ابرا وليكي فمعنا درو غيدل سارا فمعنا درو غيدل سارا السيحة من دول سارا واسوبان دا مريز توليكي مريز أم لپد استعمالي واسوبان أم مريز توليكي بالنمس اللمس مساقولو تا او راحته راحته مخي ترشوه جي دل تاكي راحته يو لاس مراد دي. او راحتن مغويلو جدا دا باطن دا لاس طويره جي چه سرده پچا مانده مساوكي لاس پداخ او هو امير نبی صلاته السلام تناجی دي و اطلاق تو اطلاق پمانا دا, دا خوشقولو سرا کلاوهولو سرا عربن دا مفهول دا تقت دي. دا مختاج تیویلی کی او ریبکتون و رسیت تیویلی کی گوڑنده و دمو پختو کی وائیو چایی که او سڑی پک گیری لمم پا معنی دا بیماره لیون توب سر رازی کم خبری دی پا معنی دا, دا دیروالی سر رازی او دلته دل تا کداب محل د نسب کې کدی دا کدام فول مطلق دی و نائب را غری دا, دا مزدر نا ابرا اد دا پیل دی او وصیبن أو... دا مفول بھی دی بلنمس دا متعلق ابرعات بسید او راحتو ہو چید دا فائل دا ابرعات دی بیا و ات لکتو و وو... ات پیل دی او ارے بن چید دا مفول دی او ات لکت کی دا پیل دی او زمین پاکی نگئے فائل دی ارے بن مفول چو او میرو ریب قتل لیممی قتل لیمم دا موضا مجرور د من شو او دا من جا مجرور مطالق دا اطلاقت بسی او اند اطلاقت بسی انده پیل پیل او دا غرنگی مفول شو جمله پیلی شوالا دازان لجمله استنابی شوالا نمانه دا, دا شوالا کم ابراءت دیر کرتا ابراءت روخشیوی دی سیحتی مندلی دی شفای مندلی دی واسبا مریضانو باللنس غمصه <تصفيق> د لاس د نبی له سلام الله و سلام سره او اطلقت او ډیر کر ته خلاص شو ودي کولو شو ودي او خوش شو ودي و تل دي د ټوله معنا کنه سهيدي عربن محتاج اگر سيد لونتوب نه او د محتاج نه و عذير الافراح ترىت <تصفيق> ومنان اليوم يعانقناها أطياب دارسنا بذلت للعلم جهودا